A varjú nyarat kiállt. Kispista István meséje Egyszer egy kegyetlen télen nagyon megéheztek az erdei madarak. Hiába szállottak le, hiába röpködtek ide-oda, bizony a nagy hó miatt eleséget sehol nem találhattak. Amint így kétségbe esett, röpködtek a lombja vesztett erdő felett, az egyik tisztáson embereket pillantottak meg. Favágók voltak, éppen uzsonnáztak. Körülültek egy nagy tönköt, és kiki a magatarisznyájából eszegette a kolbászt, a szalonnát, töpörtyűt, kenyeret. – na, hagyjunk az erdei madaraknak is valamit! – mondta éppen az egyik ember, amint jól lakott. Azzal tarisznyájából a morzsát kiöntötte a hóra. A többiek is követték példáját. telelet a hó morzsával, kenyérhéjjal, szalonna bőrkével, kolbászvéggel, töpörtyűvel. És amikor a favágók mentek, a madarak serege nagy örömkiáltásokkal leereszkedett, és hozzá látott a lakomához. Jól is laktak hamarosan. Akkor a legtudósabb közülük, a nagyfülű uhumadár így szólt. Látjátok, barátaim, milyen jók az emberek. Legyünk hozzájuk jósággal mi is. Legyünk, legyünk, legyünk, felelték a jól madarak. Ezért tehát azt mondom, folytatta az uhumadár, hogy közülünk, Három madár menjen a falu szélére, s kiáltson valami jót. Három jó szó, amit az emberek meghallanak, beteljesedik. Ezzel háláljuk meg ezt a lakomát. A madarak valamennyien helyesnek találták azt, amit a tudós uhú mondott. Kiválasztották hát maguk közül azt a három madarat, aki szót kiált a faluba. Egyik a rigó lett, másik a vadgalamb, a harmadik pedig a varjú. Repült hát a falu felé először a rigó. Már útközben is erősen gondolkozott, mit is kiáltson, ami beteljesedik. Na hát mivel pedig hiú madár volt, Büszke a saját hangjára, hát így kiáltott. Híres a Rigó, híres a Rigó! Nem törődött azzal, hogy ez hasznára lesz-e az embereknek, vagy sem. Hanem a Rigó kiáltását először egy kedves kisfiú hallotta meg, amint éppen a kertben játszadozott társaival. <hül> – Hallottátok? – szólott pajtársainak. Azt kiáltotta ez a rigó, hogy ízes a dió, ízes a dió, mert hogy ő meg így értette a rigó szavát. Úgy legyen, felelt az erdőben a nagyfülű uhú, Uhu, mert ő a messzeségben is meghallotta, hogy mit értett a fiúcska a rigó szavából. No, és azóta a dió valóban ízes. A legédesebb, legízesebb csemege, minden gyerek számára. Másodszorra a galamb repült a falu szélére. A galamb jó szívű volt, és szeretett nagy utakat berepülni. Azt gondolta hát, hogy az ember is szereti a vándorlást. Ezért hát így szólt a falu felett. Vándorlunk, vándorlunk. Ezt pedig elsőnek egy jó kedvű legény hallotta meg, s vidám társainak rögtön mondta is. Ha játok, hogy mit mond a galamb? Azt, hogy van borunk, van borunk! Úgy legyen! Felelte erre is az erdő az uhumadár. És azóta a vidám, jókedvű embereknek van is boruk. Hát ott, hát néha kevés is, de. Mindig elegendő. Harmadiknak avarjú repült. Röptében is gondolkodott, hogy melyik is legyen az a szó, amelyik, ha beválik, javára lesz az embereknek is, meg neki magának is. Nézte a magasból a havas tájat, s arra gondolt. ám rám! Mennyivel jobb a nyár, mint a tél? Ezért hát a falu felett erre pülve így kiáltott: Nyár, nyár! Szép volt ez a kívánság, nagyon szép. Hanem bizony ezt a szót elsőnek egy rossz szakaratú ember hallotta meg, aki mindenkit becsapott, megkárosított. És éppen ezért ő maga is mindig attól félt, hogy őt is becsapják, és neki is a kárát akarják. – Mit mondasz te, undok varjú? – kiáltott most fel az égre a varjú felé. – Azt mondod, hogy kár, hogy kár, kár érjen engem? – Úgy legyen. – felelt erre is az erdő mélyén az uhumodár. S azóta, aki a jó szóból is rosszat ért, a nyár helyett is kárt hall, az kárt is val, pedig a varjú ma is mindig nyarat kiált,